Qolidir Rojbi Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Rabbunallah Tannunallah Rahmanallah Rabbunallah Tannunallah Falandrimi i takon Allahu subhanahu wa taala wa kydashpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familian gëshokut e ti Kemi nderjën të ju prezentojnë këtë material që është përkantitur në studion Zëri Islam Me shpresë se do të ndikojnë në mgritjen e vetëdijes vetare, moralit Ve nëse do Allah subhanu wa ta'ala dhe jetë shkatë për përfitimin e kënaqësit së ti Abdu në Allah, Abdu në Allah, Abdu në Allah, Abdu në Allah Abdu në Allah, Abdu në Allah Auzhë billahi min e shëjtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim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 واشرر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعض والله يذرتن درسم في فيلميس فلمدريم الله عز وجل ايتلي نامون صايتاريم ناميسينك تي مويتشين ترامضان ان امينن الله تزا وجل صدتيا كوستويم Disa fjallë rëth muaj të shenjtë të Ramazanit Pra të njihemi me disa agabime që kanë të bojnë lidhje me agjerimin Nga të si që dim se pe nga meri sallallahu alisallem Nga ka para lajmru në shumë hadithe Se muaj shenjtë i Ramazanit ishli e nga bimet Pra të njemi me saktesin e këti adhurimi Dhe njemi se cili loj i agjerimit i shlien të gjith gabimet Nga se ndodhin gabime Qe bohën tek agjeruesit Dhe këto gabime dëmtojnë agjerimin Dhe e lëndojnë Kështo që nuk arrit në përmes këti muaj të shenjt Në përmes këti adhurimi të shlien gabimet e ti Pra e dhe gjithë e gjithë edhim se Peyameri sallallahu alesellem Natë ka të regu se në këtë muaj hapën dirët e gjënetit dhe në këtë muaj, Allahu Azza o gjellë ka zjedhë një natë në ata e cila është ma me vlerë se njëmi muaj. Pra si të agjërojnë, si të njëhemi që ne të kryem këtë adhurim të plotë në manirë që të arrim shpërblimin e premtuar prej anës Allahut Azza o gjellë ashtë me rëndësi të njëhemim me disa gabime që ndodhin mesin e agjeruazve. Nga se si një edhim Hudejfe ibn e Jeman, rradi Allahu anë, nga të regon dhe thot, të gjithë, shokët e pengamerit sallallahu aleyhi sallem. E pyqin pengamerit sallallahu aleyhi sallem për të mirën, tha unë e pyqna pengamerit sallallahu aleyhi sallem për të ligën, për të keqen duke u frikë se po bi në ta. Pra dhe ne në këtë aspektë, të njihemi me gabimet të cilët ndodhin në mesin e agjeruazve, që të, të mbrojemi nga këto gabime dhe mos të lendojmë këtë adhurim madhështor të allautazogjel. E parën nga këto gabime që ndodhë në mesin e agjeruazve, është që nuk i kushtojnë kujdes fare në qështë qënë një element kriesor të agjerimit të li ka të bojë me sinceriteti ndërsa pe nga meri sallallahu alesillem në të regon me adit dhe thot me nsa me ramadane imanën wahtisabën gufira lehu ma të qaddebe min dhëmbi pra a i të li agjeron muajnë e shenjë të ramazanit a i të li agjeron muajnë e shenjë të ramazanit A gjërimi ati buron nga besimi dhe ligë kërkimi i shpërblimit prej onës Allah Pra për të arrit shpërblimin e a gjërimit dhe për t'i falë të gjithë gabimet Si që ka premtu pe nga meri sallallahu alisillem Do e mos duen të plosohen këta di kushte Kushti par të buron a gjërimi nga besimi E po hatimim një hibba një thotë qka do të thosht të agjerojsh, apo agjerimi të boron nga besimi, do me thonë të agjeron nga se Allah të ka bon farës, nga se ka shumë njerës, kur i pyt ato nëse i pyt pëse agjeron, thot për çka këse unë gjithë nja ka ma gjeru, apo qetërin thot për çka këse më ka me që prehi të agjeroj, në dërsa besimtari i cili të rkonë shpërblimin për onës Allah, agjeron nga se edinë, Se Allahu azdo o gjellë ja ka obligu agjerimi. Nga se runa zotë, nëse njoni nga ne, agjeron dhe thotë se dhe me agjerim gjithashtu njëjtën kohë, edhe arrijt dijet, apo mojt dijet, a i faktikish jo që i ka është përblem. Po nëse nuk e pranon se agjerimi ash obligim, i do mos doshëm për ta, runa zotë del prejbesimit edhe e i thot e i valla dhe dinit Allahu azdo o gjellë. Për këtë arsie, djetartë i kanë kushtu, apo të partë tonë i kanë kushtu rënësih, që dhe këa dhurim të jetë për Allahun as dhe o gjellë, dhe të ihtisaben, pra nuk donë lavdrata apo të din njerëzit, po këtë e banë vetëm për çkak, që Allahu as dhe o gjellë ka premtu shpërblim për ta, dhe a i kërkon që shpërblimi të i venë, prej anës Allahut as dhe o gjellë. Në transmitotës, me një transmitim që njëni prej tëparve ton i quajtur Davud ibn e Bihind i cili agjeron të thuaj se të njët 14 vite me rad agjeroj familia ti nuk e din të se po agjeron po dhe shok shtetin pazar në trep nuk e dishin se po agjeron nga se kur dil të pishtëpis e mirë të me vete ushtimi pastaj këta konte një të varfën Kjajip të ushtimin Edhe shkonte në treg Trektart me ndoshin Se aj ka ngron buk në shtëpi Ndërsa familjart Me ndoshin Se ansh duke ngron pazar Katër dhe dite me rat A gjeroj për Allahun Azzë o gjell As kush nuk e kuptoj se po a gjeron Për çka këse aj Këtë adhurim madhështor që e bënde E din të se nuk ka është problem Të Allahun Azzë o gjell Nëse kërkon laf drata Apo të përmenet Pre indikuj qëtër Transmetohet nga maruf e lë kërkhi Që e pyti njoni dhe i tha Ja maruf si po agjeron Ta lau të faljt Si agjerojn Ndrishe për pos si ka agjeru Pe nga meri sallallari sallem Dhe si q ka agjeru Daudi a.sallam Ta nuk po të pis përket Ta po të pis Jashtë Ramazanit Ta këtë ndodhe që agjeron Si e mbulon dhe si e fshef Këti ba ditë madhështor që Allah Azdo gjelë të pranon dhe të jetë vetëm për ta O përgjidj me arrufe lë kërkhi dhe tha Une kur agjeroj dhe mëfton dikush Që të ngrojnë Ta i përgjidj një dhe ha dhe prishi Ndërsa nëse nuk mëfton Ta vazhdoj agjerimin Ta kur jam na file duke agjeru Ta i përgjidj një ati Që mos ta kupton aji Se un jam agjeruashëm Pra në këtë mënir, ato e fsheftin i badetin e tjere Sufjan e thauriu, transmitohen nga Sufjan e thauriu i qiri ka thonë Një njëri ka mundësi të banë një i badet Për Allahun as dhe o gjell e pastaj Të vjenë shejtoni dhe të nëtëton që të zbulon i badetin e fsheft Ta ku tja zbulon, shejtoni një i badet një adhurim Një të mirë që e ka banë të fsheft, ja publikonë Pasta i ven shejtonim dhe ja dëshuron ati që të lavdrojnë dhe të përmenin. Ta kur të përmenin ata, ati i bot, qefi dhe gzot, ta pastaj i afshin, i afshin veprën pre gjergjistëve të veprave të sinqerëta dhe ja registron në gjergjistën e si e faqësive, atyreve që i bojnë vepra të qire vetëm për si e faqë. Për këtë arsijet për ton, ka në gjëru, ka në vepru veprat të mira, me gjitha ta i ka në kushtu rënë të si të ma dhe sinceritetit, që a gjërimi të të jetë vetëm për Allahu në të zogjël, nga se Allahu në ka njëftu në kurani kërim, Allahu për të pranu veprën, qdo vepr, i ka kushtu di kusht, kushti parë të jetë vetëm për Allahu, kushti ditë të jetë si pas manirës e Muhammedit sallallahu alai sallam, fëmën kënë në jërgju lika e rabih, fëll jamel amel Allahu ka thonë kush dëshironë Të takot me Allahu në faqe barë Le të vepron veprat e mira Qile të janë veprat e mira? Veprat e mira janë të gjithë që i ka bon për nga meri Allahu Uala ju shrikbi i badet i rabbi e hada Dhe mos i ban Allahu të ortak Mos i ban Allahu të ortak një badetin e ti Si i bon të Allahu të ortak një badetin e ti Nëse një badet e ban për Allahu Dhe për diken qëtër Apo ma shumë për diken qëtër Se sa për Allahun azdo gjell Pra ke është njëni që dhe Dohem të kushtojnë kujdes të vërë qanë Që të arrim shpërblimin e agjeruazit Kjithashtu prej gabimeve Që banë mesin e agjeruazve A shumit se agjeruazve Nuk mëson me regullat e agjerimin Pra nuk i din cilët qenë veprat Të cilët të aprishin agjerimin Ndërsa ne e dim Se njeri u për të falë namaz Dohet të mëson abdejesi Njëjtën kohë dohet të mëson të dhe të din qka e prish afdesin, që të ketë në regull afdesin dhe të i pranohet gjithashtu në mozit ti. Njëjtë në kohë, edhe për agjerimin ashtë e njëjtë. Pra ne nëse dojmë që agjerimi jon mos të lëndohet, agjerimi jon mos të prishet, pra agjerimi jon të jeti pranuat e Allah, do e mos duhem të mësojmi me regullat e agjerimit dhe të dim se të qka e prish agjerimin. Nga se për nga meri sërë Allah, sëllë Premtime që në e ka dhonë, që Allah azze o gjellë ish përblenë, të gjithë ish përblenë për agjerimin e të të të të nuk e kanë lendu dhe nuk e kanë prish agjerimin e pra dhe dhe të të të të të ndërshëm, onë në pika shkurtra do t'i numëroj dhe pra që e prishin agjerimin, mirë po këta nuk ka nevoj që të shpaguat diçka për posë të bërë tobe të Allah azze o gjellë, Dhe të agjerohet një dit për një dit Një dit e keprish Me këto vepra që do t'i nëmroj Do t'i kompenzojsh me një dit Para për e atinve Ash aji cili han dhe pin Në ditën e muaj të shenjë të Ramazanit Me vedije ai A ti aji duhet të kompenzojnë Atë dit shme një dit E jo me gjashdhët e një dit Nuk argument për gjashdhët e një dit Edhëpse kena transmitime Nga shok të për nga merit sëllë allahur i sellem Që i kanë thonë njerjo Nëse e prisht që lëmisht Parë si e ditën e Ramazanit Me agjeru të njëtën e ti Se ne kompenzonë dhe se ne më rinjë Shpërblimin e ditës agjerimin Mirë po Nëse njoni Ka ngronë Ramazan E pas taj është pëndu Allah i, I ka bo, bo pishman Se e ka prisht agjerimin Si me la borgjën Borgjilat një me një Një dit i ka kalu Një dit e agjeron Mas muajnë të shenjë të Ramazan Këto e në argument që të tjeflitet Në këtë tematik Ndërsa muajnë e shenjë të Ramazan Të agjerojsh Thasht nuk mundesh Të një jetën me agjeru Së mundesh me arrish për blimin E agjerimit të ditë të së Ramazan Pra transmitot Një anin nga të farë tonë Si që e ka transmitu imam dhe e biu në librin e ati e lkebaj i cili e falë të namazin gjithë nja regullisht me gjemot një ditë për didë e erë një misafir dhe uvanu ajë musafiri duke dal derisa e përceli musafirin por arritit e gjamia e pa gjemotin duke dal për gjamis edhe thaj me vetim e kam dhe ju pengamerin e laut kam dhe ju se transmiton nga pengamerin e laut i cili ka thonë a i të li e falë në mozin me gjemot, a i të li e falë në mozin me gjemot, e ka shpërblimin sa 27 herë që a i që e falë pa gjemot, pra a i që e falë me gjemot në gjami, i shumë fishot, i djetë fishot shpërblimit derisa, ta pe jam e Allah, 25 herë, apo 27 herë, Ma shumë se sa ajë që e falë vetë Tha u ktheva në shtëpimë Dhe thash me vetë e ka me falë jacin 27 Tha e falë a jacin 27 Që ta rrish për blimin A ti që e ka falë me gjemot E pas taj rosh në gjumë Tha ku ke qenë në gjumë Tha e pas një andër Kër ishmi me disa dëshamirë dhe shokëton të, të gjith ishmi të hipën në kuaj Kuaj të tjere Ishin të shpejt që kaluan shumë para me Tha unë i mshëjsh dhe kalit Dhe në zhëjsh në që ti mri ato E pas taj një shoki im Ma këdha i kokën dhe tha Mo se mundo kalin Se ti ku me di që kam i bo kalit Kali jots ka mundësi me arrit Me ku ajt ton Nga se ne kemi fali jacin Me gjemot Ndërsa ti e ke fali 27 herë ver Pra shpërblimi E ati që e fali me gjemot është me i malë se sa ajë që e falë 27 herë në shtepi dhe Njëjtë është me agjerim Ajë që agjeron në muaj në shenjë të Ramazan Ditë të agjerimit i ka është për blimet për hesab Ditë të gjënetit janë të hapura Prongat ju kanë vu shëjtaneve Zjarën është të mbil dhe kështu me ra Mirë po me gjitha ta Nëse njëni ka ka bu E ka prishmeve dir Ditën e Ramazanit Pra qëllimisht e kaprish E pas ta i dëshiron Kja allahu as dhe o gjelë që a far Gabime që i ka ban Atër e duhet ti kompenzon Këta dit Nja me nja E dita prea të në vetë Që i kompenzonet nja me nja Ash nëse njoni prej nesh Vjell qëllimisht Pra vjellja qëllimisht E prish agjerimin Dhe duhet ta kompenzojsh A dit nja me nja Të në në treve tona Ash të njohë Nëse mushët goja me vjel E prish Nëse jo, jo Nuk është e vërtet Po s'ka të bojë me mushët e gojës Po nëse vjel tëllimisht Do këti u përpich me vjel E prish a gjërimi Në dërsa nëse je i smur Dhe vjel të të vjen pa qëlim Nuk e prish a gjërimi Vajshdo në a gjërimi Qoft edhe nëse e vjel një legen Nuk prish a gjërim Kase pe nga meri sallallahu alisallem Në ka njoftun këta hadith të pe nga meri që nga ka të regu për nga meri sallallahu alesallem se vjelja qëllimisht e prish agjerimin dhe vjelja jo qëllimisht nuk e prish agjerimin gjithashtu që duhet të kombezohet një dit me gjith ashtë gratë apo femrët të cilët janë në ciklin mujor apo janë në kon e lehoniz dhe gjojmë shesher nga gratë dhe femrët të cilat edhe nëse janë në këtë periud nuk e prishin agjerimin ato bojnë haram nga se në ciklin mujor Nëse anë Ramazan dhe paracitën, apo në kërë periudën e lehonis, e ka haram të agjeron. Nëse i paracitën dhe di minuta, para iftarit duhet të aprish agjerimin dhe të kompenzon një ditë me një ditë. Nga se për nga meri sallallahu alesallem, në ka njoftu dhe në ka të regu se në këtë periudë e kanë të ndaluar të agjerojnë, e kanë të lejuar që mos të agjerojnë dhe të kompenzojnë pasë Ramazanit një ditë më një ditë, ashtë e preferuar që kompenzimi dhe borgjë mos të vënohët deri sa të më rinë Ramazani qëtër. Gaze disa djetarë ka vonë ajo grue cila, apo aji cili qi ka borgjë, dhe evanon agjerimin nuk e kryen deri tazën qëtri Ramazan, atërët duhet aji të agjeron dhe të pagunë. Ta agjerimin e ka kompenzim për atë ditë që e kalonë, Pagesën për shka gëvonesës Aisha rëdjallahu anha E ka vënu borgjin deri muajnë shaban Pra pak para Ramazan Pra preferojtë që mos të vënohet borgji E të amrinë këtri Ramazan Nga se venë këtri Ramazan Hinë borgja petim ledhen borgjët E pas taj se neftilon as vetën e vetë E as borgjët se njëlar Pra preferojtë që mos të vënohet agjerimi Apo borgji e të amrinë këtri Ramazan Nëse ka arsije Pra nëse thmine ka në gjin Apo është dop Apo është smut Nuk ka problem Ne them me kena për qëllim Mos të avonojnë ato gra Apo ato meshkoj Të të tëllet kanë borgj Edhe qëllimisht e vonojn Edhe pse kanë pas mundësi të agjerojn Pra mos të aprisim punën Që të vend qëtri Ramazan Ato borgjnë se kanë la Gjithashtu Prej veprave që e prish agjerimin A masturbimi qëllimisht Pra masturbimi qëllëmisht e prish agjerimin dhe duhet të agjerot një ditë para ditë të cilën e ka prish gjithashtu që që kanë folë djetar nëse njoni vendos një ditës të prish agjerimin mirë për po shkon të e frigoriferi s'gjena s'gjong e shlon që eshmën s'ka uj pra nga vendos të prish agjerimin me jodha ta nuk gjenë me qka me prish agjerimin ati ju ka prish agjerimin ati ju ka prish agjerimin da dit duhet ta kompenzon me një ditë a dini përse vlezë ndasë vini prej nesh ndoshta ka mundsi me mthon se t'i dit e tregoveni a dith ai i cili ai i cili mendon ta bën një fond keq e pastaj nuk e ban nuk i shkruat atati apo i shkohet se vao ka dallim ai që mendon dhe ai që vendos Adini lezër, a dini përse vlezë se ai i cili vendos me prishagjërim e pas taj se në gjenë me qka me prish agjerimin, ju ka prish agjerimin, për qka kësë e thot për një Ameri sallallahu alai sallam, i dhal të kal muslimani, bise i fejhima, fel katilu al mektulu finar, tha nëse takohen di musliman, me shpata, nëse takohen di musliman me shpata, si të nëtonë si cilë i tamid vëllavin e vetë, thot imbyturi dhe imbytë sin zjarë, aj që imbytë, Dhe këtë që e ka mbitë në zjarë Të praniqëmi që këtë e për nga merit Allah Tha nja Rasul Allah Saj për këtë këtë m... që e mbitë në regu Ki ka bon krim E ka mbitë dhe në zjarë Që farfa i ka që këtë që e mbitë Në dëgjëni vledhe Që ka tha për nga meri Allah Tha innehu kena harisen Ala katli sahibih Se aji Ishte i kujdeshëm dhe aji Tamit vë lavin e vetë Amo se në rritë edhe ajtë donë të të mbytë, pra të ditë me shpatë. Si që li të nëtonë njën i qëtërin të mbytë, njën i që loj ma i shpejtë se vlavi vetë, e mbyti vlavin e vetë pra kise një arriti. Të ditë janë të njëjtë në gjuna. Pra ta edhe kënjoni ashtë në Ramazan a gjëronë. Shkonë të frigoriferi, ka gjithë, ka me ngronë, ka ngronë e ka prishtë a gjërimin. E qëtëri shkonë të frigoriferi vetë së në gjëjnë kur gjohë. A kon i kujdeshë Dhe ki ka vendos të aprish agjerimin A mosën ka gjit me shka me prish A ti ju ka aprish agjerimin Për këtë asie për atë dit Dohet të kompenzon një dit Gjithashtu që kompenzon një dit Me një dit runa zot Nëse njoni nga ne Apo agjerusi Ban kofër E ban një vepër Qëtë aprish imoni Qëtë për islami E pas taj për ndon Këtë jetë në islami që ka bohët punë e Ramazanit, e agjërimit të saj dite, që a i runa Zot e ka ofendu Allah, apo e ka ofendu fejnë Allah, apo e ka ofendu për nga merinë Allah, për atë dit, a i duhet të agjëron një dit. Këto janë disa vepra, që e prishin agjërimin, dhe duhet të kombezot një dit me një dit, ndërsa nejë në dininë Allah, e kemi vetëm një vepor, e cila bohët 60 plus një, si që dimë, Ashtë nëse njerëju jetë agjerimit ka kontakt me gruan e ti edhe e prish agjerimin këtë forë, atëre ne ata e detirojë që ta kompenzon atë ditë me një ditë dhe të shpaguan shpagimi ashtë ta lirojsh një robë nëse nuk e mundësi me liru një robë të i ushtesh gjash dhejtë të varëpë gjash dhejtë të varëpë nëse nuk e mundësi Gjithashtu të agjerojsh dhe gjashdhët dit Pa ndërpre Gjashdhët dit të Pa ndërpre Ta agjerojsh Në ketë manir e shpagua nga bimin që e ke bon Gjithashtu në vlejtër të ndërsh Nga gabimet të dodhin Në mesin e agjeruazve Ash agjerimi i ditës e dishimit Cila dita e dishimt Dita e dishimt A dita një ditë para Ramazanë Pra dita e të rrithet e muaj të shaban. Ka shumë njërës, Spedima ka i Ramazan, Ajo, do po thojnë po, do joh, Edhe qka vendos, A i thotë ma mirë, Po agjeroj. Ka ndalu për nga mërë e loht, Një dit, Apo di dit para Ramazanit me agjeru. Hadith i vërtet. Ka ndalu për nga mërë e loht, Një dit, Apo di dit para Ramazanit me agjeru. Pe Ameri sënë Allah, Lishullim ka thonë, Muajt e i gjretit janë një stënon, ja të rrithet Pra muajt e i gjret nuk ka një stëtet dhe të rrët e një Se përndrishen do shtë anë, e këshmi borë a ma zonë një stëtet Pasën për zbogloj ma shumë, një stënon Pra muajt, ditët e muajt e i gjretit janë një stënon, ja të rrithet Thot për jam e alloh Po dvejnë e dita një stënon dhe muajt qaban, këshin në honë Nëse e shifë në honën që ka donë në qil do Filon e agjerimin Do me thonë përbundoj muaj Shaban Dhe ja filoj Ramazani Nëse Hanë nuk e shif Rëtë Janë bikokat e njerëz Ko a shmeshi apo bor Që ka të bojmë? Ka thonë beja mire Allah Plotsone muaj në Shaban të redhë dit e pasta ja gjëron Pra kanë ka letë në dinin Allah Ska nevoj me përdor matematik A ska nevoj astronomi Po allahu as dhe o gjel i badetim Filimin e agjërimit dhe mbarimin E ka lidhë me si të njeri As dilbija nuk i duen As sizat posaqme nuk i duen As gjo nuk i duen A ti duet Ta praktikon sonetin e për nga meri të allahu Ta praktisun në trevat tona Të cilat e caktojmë Ramazanin Në më të botë për par Ledhët të ndësh Ka thonë për nga meri allahu Na jena një umet që nuk logaritmi Pra nuk i bojmë i badetet me matematit Na i bojmë me zin Allahu zin dritë të të sirit Ti ka mor Si duket neve në këtë treveton Në kejtëve në ka qëru Për çkak mos kushtimi rëndësis Së shqyqimi dhe praktikimi Sunetit për nga mellit Allah Për nga mellit Allah Ka thonë këshin një të përpjet Pra për nga mellit Allah Ka thonë mos këshin një të përpjet Kur dini namaz Jashtë namazit këshin një të përpjet Nëse mund fund të muaj apo nya apo ti vet besnik musliman e shovin atëre shpallin domethën muftia shpall se nesër fillon axherimi axherojm nëse kanë don tre votona në vendet tona ka pas adetçi ka pas mjegulla ka pas rë ka pas boru nuk ka problem ne janëisin kudoin ne janëisin ne e shqojm ka von pe ameli allah nëse ka mjegulla plocën e muajin shaban 30 ditë e pastaj axheronin njëjtë është para ramazanin fund bayramit Pra një të një kohë, ku dëmim mëshmi në njështë e ditë Ramazani, e që tjojmë honë, nëse e shofë mi honë, që i ka dolë ere, atër e bojmë bajramë, se ka i muaj i shawalë, po nëse nuk e shofë mi honë, ko është me mjegun, nuk shifë të ona, se ka po asë koshë, që ka të bojmë ja Rasul Allah, ka vonë plëtsone muaj në të rëdhë ditë, e pas taj prishme, ka suneti për nga mellë të lau, a ë Ai ku ta gjejnë të net, ku ti gjejnë me diumat, ta kuptonë, pra dinja lau ta shithjesht, po neja në ne ata që ja vështërsojnë vetës tonë. Për këtërësie, ditën e dishimit, do me thonë një ditë para Ramazanit me agjeru, është hara, përpos kujtë, ka thonë Allah, për jamirë Allah, përpos ati që e ka zakon të agjeron. Ai që le agjeron sunetin e Dawudit a.s. Një ditë po, një ditë jo, një ditë po, një ditë jo event të agjeron një ditë për Ramazani ilë jo ka thonë për jamere Allah për pos ajë që e ka zakon të agjeron agjerimin e Dawudit apo agjerimin e Muhammedit sallallari sallam qëllin agjerim të hanët e ejtë prajës të i venë e ejtë një ditë për Ramazani apo e hanë një ditë për Ramazani ilë jo të ati të, të agjeron a e dini përse nga se për jamere Allah ka thonë për jashtonë ato të cilët e kanë zakon të agjeroj. Gjithashtu vëlezër, për të qenë agjerimi jo një pranuar, vetë në ti, ko jemë agjerimin farës, do e mos duhet një jeti të botë prej nëte. Pra vendi një jetit ashtë normal se zemrë. Me gjitha ta në agjerim farës, nuk i lejohet njëriot të thotë. Nezër të shovë, si të të gjekë, da prishë. Si të të vlatë, do të agjëroj, të aprovoj. A i pranojë të agjërimi ati, të ndëgjojnë për nga merin sallallahu alai sallam. Transmeton Ebu Dawud i Tërmidhiu dhe imam në Seju, nga Hafsa radiallahu anha, që për nga merin sallallahu alai sallam, thamë, kur se ban një jetë të agjëron para së bahu, para im sakit, nuk ka agjërim, kosh nuk e ban një jetë, të agjëron para së bahu të, ditën e agjërimit nuk ka agjërim pra në fars dojë mos duhet që një jetit të bot prej në otës kojë një jetit a shpej pasiftarit prej të përëndëndili deri të hin kojë mësapu apo deri të therë në mozi së bau kojë një jetit të agjërimit të farz a gjatë në otës e banë jet gjatë në otës A duhet gjdo natë të bojnë? Apo mjefton, vilim të Ramazani të bajnë jetë? Ta gjeroj kejtë Ramazani. Ka dimendim e vlejzër të ndërshë. Në zonë si e bo Hanifës, imam Zufari, thot banë pinë vilim të Ramazani. Hinë para natë, e banë një jetë, nërbërëse me zemër, ta gjeroj shketë muajnë mjefton. Në ndërsa e bo Hanifëja, rahimë Allah, thot duesh me bo një jetë gjdo natë. Dhe ne mendojmë se mendimi e banifës është ma i qëllu A dini përse? Nga se re e dimë se nëse një dit në ka prish a gjerimi A në ka prish kejt Ramazoni? Nëse një dit në prishet a gjerimi A duem të kompenzojmë vetëm një dit? Apo duem të i kompenzojmë kejt ditët një dit? Nga se banifëja ka thonë Gjdo dit është i badet në veqë Pasikur kër e ban një jetë me voli sa banë Edhe po pastaj e bën një jetë për falë drekën. A nuk bën ta bësh një jetë për pe falë pesë kohën namaz gjatë ditës? Ngetvon, e kat shtellu e bohanifja. Dhe domita e dietarëve që një jetë për hajërimin e ditës ardhme duhet ta bëot për çdo natë. Ta bëjmë një jetë që ta hajërojm për Allahun Azza wa Jell. Sai për këtë hajërimit fars, ndërsa hajërimit nafile banë me bonë një jetë edhe gjatë ditës. Argument përket, na transmiton imam muslimin sahion e ti, nga ajshar radiallahu ta ala nha, ta erë pe nga meri allahut, një ditë prej ditë dhe para drejkë, hini në shtëpi dhe tha, a ka diçka ja ajshë me ngronë, a ka diçka me ngronë, tha joja Rasul Allah së nga qëllu kur gjonë, tha leje se po aqërojë. Pe nga meri allahut, uqunë mëngjes jo me aqëru, mirë po prej mëngjes, drek, dhe një drejkë së pat më Artë për er një mërë Allah në shtëpjën e ti Nuk gjeti që ka me ngron Ta ka di që ka me ngron Ta joj Rasul Allah në ka qëllu kërgjoh Ta për baj një jetë me gjëru Ta për një mërë Allah të lejë se po aqëroj Edhe këtë mënir Ibni Abasi Ta sbeton nga Ibni Abasi që li tha Jam qënë mëngjes Se kam pas një jetë me gjëru Mirë për shkova në shtëpjës gjeta me ngron Ta shpo aqëroj Kështu ka vepru dhe e bud Këto ka vepru dhe e pëllë me sudi Këto ka të vepru dhe e butalha Pra shokte për nga merit Allahot Në agjerimin në file Band të bat një jeti gjëtë ditës Pra nëse prej më njësit Se ke prish agjerimin Apo s'ke ngron dhe s'ke pime Mbromje se ke po një jetë me agjeru Kjo vlen për jashtë Ramazanit Nuk vlen për agjerimin farz Apo nuk vlen për agjerimin kaza Kjo vlen për agjerimin vullnetar Sigur që dita të shevalit, 60 ditë të shevalit pas Ramazanit. Zgjohet sadit ne ke pas një jetë më axheru. Ken Kadreka, ka Shevskin, Gronski, bie baniet më axheru. A prano? Prano. Për axherimin vullnetar, ban të vot në jetë dhe gjatë ditës. Ban të vot në jetë edhe gjatë ditës. Ndërsa axherimi i fars do e mos duoc të jetë prej natë për të pranu axherimin. Kur jemi të çellimi dhe në jetë, gjithashtu prej gavimeve që ndo Mesën e muslimanëve, se kur shprehem, kur të flas mi për qëllimin, ato mendojnë se duhet me me me më bëni ietin me gojë. E bëna iet? Nesër më xheruam për Allahu na xherel prej mëngjes deri në mbrëm. Kjo ash, nuk ka ash prej sunetit pejgamberit Allah. Ieti ka vendin në zemër. Pa ata dietar kan thon ai çu ai i cili ngritën si fir e ka bën iet. Ai i cili açon si fir, plaçon si fir. Ai çon si fir më ngraun për më xheru. Pra një jeti vendi një jetit Ashtë në zemër e jo në gjumë Deris a ibnika i mi thot A i cëli me ndonë se ma mirë Ashtë me bo me gu Apo me ndonë se A gjërimi Nëse se ban me gu nuk pranot Ka bo bidat Ka bo gjuna E ka ku dështu sunetin e pengamerit Allah Ka se pengamerit sallallahu alisallem Na ka mësu qdo sen dinin Allah Na ka mësu dhe një jetit Na ka tregu pengamerit Allah Se vendi një jetit Ashtë në zemër Vetëm diloj të njeteve Bon me gjumë Pra nuk ashtë pe nga meri Allah I qëri na imsoj këto diloj të njeteve që i bon me gjumë Me paskon që i prej dinit Allah Ashtë me bon njete me gjumë Na kishë mësu pe nga meri Allah Na mësoj pe nga meri Allah Se një loj një jetit ashtë farëz me bon me gjumë Tëllin jet Një jetit haqit dhe umrës Kër qëkojsh me kri haqin apo umrën Thua le bejkë Allahum me umrëten Ose le bejkë Allahum me haqën Pra e bën me gjum, ke an shpars, ke as obligim me thon me gjum. I ditë lloj në jetit, ti tash i preferum të thuat me gjum, ta se peja merr Allahu te gabon, kur ta praj shkorbanin. E bën në jet me gjum, korbanin kur ta praj në ditën e Bayram Korban Bayramit. Ja këtë rritë dinitëve krejtë janë me zemër. Se nuk as normal të thuash me gjum, kur se faktikisht tek e ke vendos me zemër. A ke vendos me zemër u krij. Nuk as normal trokit dikush nder edhe ti ngritur thue pe baj ni jet me aqel derë e nder telefoni thot pe baj ni jet me aqi ngruan filonit pe baj ni jet me piche ket hap pe baj ni jet në vetën të ndershuk as namus namas kot lidhmo namas nuk bota ni jet me djum e bona ni jet me fal sunetin apo farsit mu jo bota bi momit de kjo me rad qe nuk ka shpes sunetin pe pejgamberit allah a baj juna po wallah ban juna çelen juna a baj ndo jani vlezar që lënë gjuna e bani, ku të abani një jetin me gjuh, ose ti e ki gjithë një fejë ma të minë se të për nga merit, ose ti e maj mirë se për nga merit. Se këta se ka më dhënë unë, po ka dhënë parët të orë, e er një njëri në nësabah, në mëzë nësabah, më të i fali dire qatë së nëtë. Mas dire qatëve së nëtë, o ngritë të i fali edhe dire qatë të masë. Po se a i, e bëni mësej i bitha Ende i kameti ka, ka vakë Ta ulu Ulu Ta se për nga meri Allah Ka ndalu mas disuneteve të sabot Me falë namaz Derit falë e farz Ta i falë disunete A i ki falë Slejot me falë Derit ta falë farz Ka ndalu për nga meri Allah Qëka ju këthi ki Sejdi ibn Usejbi thapse Allah më dëjnon edhe për namazë Ta jo Allah nuk dënon për namazë Pa po Allah u dënon për shkak se e këndrishu sunetin e për nga Meritan Erë një njëri të ima malik Tha ja imam Tha prej ku t'hin një hram Me shku në umrë dhe në haq Tha hin një ram ku ka hi për nga Merja Allah Tha prej ku ka hi për nga Merja Allah Tha prej dhul hulaife Një dhe një kjoj të dhul hulaife Kuj u agjilirt edhe eshin një raumin Edhe thaz banu në pinë gjamin e për nga Merit me hini më ram Tha nuk ban Tha qka ka dalim vetëm disa hapa Para se ka i për nga meri Allah Tha dalimi a shkip Nga se nëse ban këta Tha ti atëher Pretendon dhe mendon se Je maj mirë se për nga meri jot Apo e ke gjithë një fejë matë mirë se të për nga meri tan Apo i kap ti përbishtat e lovë dhe që kanë dal për i ari që i kanë mshu në parara dhe e kanë upu dhe në tjere. Njani për e këtën veje, pravdhe dhe të ndërshëm, në ndalot një badet me shtu edhe gjithë fjalë, së në lejo, kër e ka vendin argument se një jeti edhe i namozit, që e shqipton së lunë në rolë. Një shenë, njani për e shtëpit, angrit, ka boravdes, me shku me fali këndi, a ko e drekt, Me njëtë kejtë i këndin Pra ahutu Ka mendu se një këndin E a ka inë gjami në mozit drekës Kër ka inë gjami Me zemër kejtë se i këndin Ama me gjuhë thotë me baj njëtë Me falë drekë Me gjuhë drekë Me zemër i këndin Që ka duhet banë ai Për këtë namaz Ka dhënë djetar duhet ta përshërit Se vendin njëtë i kuan Zemër e këndër të Njani del për ishtë të pisë e ditë se ashtu shku me volë drekë. Hinë gjami e disë e drekë. Ko të bojë mu lidhë e banë anjetë me volë i këndinë Allah o e këpër. Qka duhet banki njëri? A duhet të mërësërit? Ja. Yeah. Për qka kështë e përderi sa në zemërë? Kura njësë të shpia e ka ditë se drekërë? A shëfranumë dhe s'ka nevojë. Me përësërit. A tëre ku ka në gënjit? A në gjuhë? Në Tha është prej gabimeve të cilët bon Ashtë qiptimi I një jetit me gjun Ma e mira ashtë me zemë Ma e mira që e ka bon kush Peja me lëllau E ka në bon kejtë sahabë Asë një dietarë Asë e bo hanifja Asë imam malik Asë ahmedim një hamberi Asë imam malik Asë një një një s'ka thonë me gjun Unë e i lipi Me gdanë Kushtë mabere prej e bo hanifës Apo imam shafijës apo ambeliu që i ka thonë një jeti namazit, apo një jeti acërimit me bom me gjurë, asë një një se ka thonë. Kërë është një bidat që i ka dalë më dhurë, kërë është një risi që njërzve, të ndashtë haxallart me amësu që ishte bëjnë shë një jetin, edhe atinë e ju kam bjellë mo gjithë një, e udhëpillaj më shtonë rajinë pe baj një jet me më rafdith, merë më rafdith, pe amere Allah kërë kun, asë n janë që pegamer e laut, që këte pegamer të laut dhe imamat, të cilët kanak, asë njoni prej aty nëve nuk e ka bo, për këtë arsien një jeti, e agjerimit farëz bojt prej notën, edhe ata në zemër, pra nëse qohën si firë, e ke bo një jetë, mosu brengos, mosu merakos, ndërsa në agjerimi në file, banë që të bojt edhe gjë ditë, gjë dhe ashtu prej gabimeve, që ndodhin në familje tona, në amojnë e shenj Ta në dëshirë të agjerojë E prindërit janë ato që i pengoj në agjërim Në vend se t'inzisin fmit të agjeroj Ato i pengoj Dhejnë Allah i ri, Allah i vogë Allah i dopë kërta këshirë A i majshnosh se baba verë Me gjitha ta i thot Allah i ri Edhe këja është belajat të cilën ne jemi sot Duk e përjetu Këto ditët e ndeta Pse shumica e njërzve nuk pa agjeroj Apo përpake për shumë pe prishin Peqojnë dhe në drejkë më Allah zorë E kurse pleqës e kanë pas zorë A dini përse? Përshka këse a i të pari në Ramazan Kërë ja ki vëllu? Në moshtë në të rëtë e pëzë vetë Këja lajri Allah në të rëtë e pëzë vetë Ka i në moshtë në më dhe ore Për këtë arsi e njëni njës të pëzë vetë E dhe për ata nuk ju ka mbjell A ti që me vujtë Sa mësu me vujtë Për këtë arsi e i do k Ndërsa trive, ato shumë shtirë pe kanë dhe zorë, nga se ja kanë fillu me agjeru vorë. Ndërsa ne ti ndëgjojnë, në kone për nga merit Allah, kur fmit janë njësin me agjeru, kur imësojshin ato me agjeru, apo fmit kur agjerojshin, edhe u lodhshin, qka me projshin me to? Ja projshin ushtimin, ja projshin pyrjen, prishe, prishe se e more vetën qaf, o s'mune apo qka i banshin. Ta ndëgjojmë këta dhizë që e kanë zerë, Iman Bukhariu dhe muslimi që transmiton një gru e quajtur Rubeja bin të muavidhin Thane i urnojshmi fmite ton të agjeroj Kër u afroke koha i këndisja nishin me kajt Pra parë mendojë se qka i kaplon të atoj Qa ishin Tha qka ban shmina I marojshmi lodra prej pamuko I mashtrojshmi dhe niftar Edhe agjerojshin Një ditë kështu, ditën ditë, të ratën ditë Pasaj umësoshin Pra ato nuk ja prishin me njëherë Me afru gotën e ujit Apo qeshmen Apo, apo Pa ato u përpichin Që ato Të kalojnë ditën Edhe të arrojnë agjerimin I qëtichin Edhe kështu me ra Gjithashtu transmiton nga të parton I cili thënë të fëmime dhe Kush agjeron nësot Kami blej arra Në atë kohë në kohë në pegamerit Allah Apo agje janë arra qrejnë Qaj gjithë ka arra Para ta i thëjshin që ka i të bëmë A kejtë pasurin do me argju në arra Sa problem, Kajtë pasurin ara A mo jam bjeli thmime ve thmime dashurin E një i badetit Më të dashur të Allah azogjel Pra jam bjel qimë prej fëmëri Pre qëllën vetë me janis me agjeru Kanë folnë këtë Tematik kanë folnë dietar dhe kanë thonë Thmime doat me imsu me agjeru Prej moshën 7 vjeqar Thi që ka thonë prej Ameri sallallahu alai sallam Thmime të në të janë 7 vjeq fal Në sëni me falë në mësë Po nëse ato e kanë mështirë Të regojnë Fjellimisht e të agjerojnë dhe një ndrejtë. Pastaj, duke agjerojnë dhe një kindi, e pastaj, dhe një aksham. Që të mbjellët dashuria agjërimit në zemrat e të tjere. Pra ti mësojmë fmitet ton, që të agjerojnë prejnë moshën 7 vjeqarë. Mosu brengos, mosu tut, se e ka vështirë par qëka këse, ai pastaj ku të rritët e ka shumë vështirë. E ka vështirë, ai talen agjërimin, si që kepë shtirë ti plak me thonë a bonsh dhe një diçka, kur. Pra këpër këtë arsje, na i di mo gjallarton, nga në ata turkin kur pati, edhe i patëqitën shabëkat, edhe i patëhe kapuqat, sa so njërës e ka dhonë kokën e të të të të të të të të të të të të të të të të të të në kapuqinë e të të të të të të të të të të tështirë për këtë arsje dhe fmin dhe të të të të të të të Nëse i mbjellet prej fëmjeri Ta nëse i mushin dhe dvetë Dhe të të të gjerojnë ban Ka pak edhe me im shuh Si që ka thonë pega meri sallallahu alisallem Ur në nifmite ju që të bojnë namaz Në moshën 7 vjeqare Edhe rahni ato ka pak Nëse moshën 10 vjeqare Elon namazin Pra të jamsojmë gjithashtu Dhe agjerimin Gjithashtu prej gabimeve të agjeruazve Pra ka shumë gabime Mirë por ne do të apërfundojmë me ketë Pra ashtë që Shumitë e njërëve arsjetohen në muajnë shenjë të Ramazanit, thoinë se jemi duke pushu për çka këse jemi agjëruës. Apo njoni më tha se sot kam qenë i etë shumë shumë. Tha shpikur, tha një dhët minuta si do mos para iftarit. Pas a e kuptoha sa i vishëm një dhët minuta para iftarit ishte quë. Pra në gjumë të nditën, dhe që dhët minuta kishte vujtë shumë. Për këtë arsie... Mua i shëjtë i Ramazanit më nuk ashtë mua i gjumit Mua i shëjtë i Ramazanit ashtë mua i punës Jo a kënë në dëgju një storin Një storin e pe nga merit Allah Se lufta e bedri të abonë në Ramazan Qëririmi me kësë në Ramazan Kuci në Ramazan Sponja a shëriru në Ramazan Mirë po vlezër, këta burat të cilët kanë botë qëririme Në mua i shëjtë i Ramazanit A kanë qenë për gjumë shëm asish kanë qenë Këta njerëz janë konë e kanë Se muaj e Ramazanit nuk kam muaj i përtacis Muaj e Ramazanit nuk kam muaj i gjumit Dheri sa transmitohet dhe të regojnë Gjamit në kone për nga merit Allah Pas koj gosë dhe ko pas kosë për nga merit Allah Gjamit Brej gjabive Në muaj në shenjë të Ramazanit Unë dherë të zonë si kur me pas bleta Të lezu Koran Si kur me pas bleta Të lezu Koran Ndësa gjamit tash Pra nëse vinë gjamit Adhe ta që ke zonë vetëm zonin e të karatëmës Pra aje vazhdo në kito Për çka këse i duket pak Adje këtu e banë kazoh Lëdhetë në dërshëm Muaj shënti Ramazani amu i punës Kur ka ardhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe fundit Pe ja meri Allah të ka shtrëngu ripin Edhe nuk ka bo gjumë fare mu Dhe ka zjehu familin e ti Për çka këse kanë kuptu se Muaj i Ramazan amuaj i mbjeljes Ndërsa mua i korës anë gjennetin Allah Për këtë arsie Ne ti përmisojmë këto gabime Në manirë që a gjërimi jonë të jetë I pranun të Allah azogjel, Gjithashtu edhe këtë gabim që tjilë ndodhë Shpesherë ne Olmën e iftar Edhe arroj me bodu Ndërsa për jëmeri Allah Ka thonë tre njërzve nuk i këtë luqja prap Njërë dërë ato Ash a gjëru si kur ban iftar Ne ulmu me shpejcih Nukull mu pak për para Që të bojmë duar Të bojmë për fmit ton Të bojmë për musliman Të bojmë për të smut Të bojmë për të vdekurit Të bojmë për gjdo këmë Nga se këtë qëtës Allahu nuk e këthen luqën prap Gjali nëse të ka prap Ulu Pra iftarit dhe ban duar Nëse nuk të nderojnë të qërë Që e kanë obligim me të nderojnë Ban duar dhe lutu Dhe Allahu azdo gjell e pranon Inshallah luqën tonë Nëse këtë dëshirë, që fa luqë e pe peja meri Allah të ka bojë Neve në është transmitu se peja meri sallallahu sallam Masi ka boj iftar, e ka bojë këtë doa dhe ka thonë Dhe hebe dhamu u prabja pra e që a shkoj i kaloj Waptelet il uruk dhe u lagën, o freskuan dhe zor Wathepet el eqru in sha Allah dhe a shkujt e nisha Allah shpërblimi Dhe këtun këtë doa, shumisa e musliman dhe ka bojë Ato e bojnë doa para se me qenë liftar Kjo doa Bojnë është masit qelë shiftar Masit banjë shiftar Kjo doa e banë Përta se adit i thotë dhe e bedhëm u Pra shkoj eqa Pasit pish shkoj eqa Eqen që e prejtove U largu dhe përfundoj U aptelet il u ruk Dhe u lagën U freskuan dhe orët Pra atë që e prejtove kaloj Ajo që të prejtë shpërblimi Inshallah është të regjistru dhe të prët Lusim Allah nëzë oqëll Që Allahot në banë prejatinve Që arrim shpërblimin E agjeru esit Me agjerim të plot Lusim Allah nëzë oqëll Që ta arrim shpërblimet E premtuar që kanar Në adithet për një amerit Sallallahu alai sallam Allah i shpërblim për dorimin dhe sabrin Allah i shpërblim për të metmira Që ti në ketë botë dhe botën akiretit Wa a kullu qëmli hadha Wa a staufirullahi li vel wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk